بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك ايات القرآن وكتاب من مبين ندي سوره نمدي سوره النمل نمل ان نملا ربيك مي بوته وي اون دي کي خدای پاک د سليمان عليه السلام په بيان کې اوس دیمر او کوپي برازي د نمل په څ سره د ميغي دا یې د عنوان د وجې نه د ټول سوره نمدي سوره النمل دا سورۃ المقامعکرمه کې نازل شوې ده د هجرت نه مخکې درې نی آیات ده او روح او غوونه ده المقامعکرمه کې تی سورۃ نا کوم نازلېږي هغه کې عام وعظ او نصیحتې هغه کې د انبیا کرامو بیان قیامت او د جنا توده د او ځ ذکر وی دا قاعده بحث په کې احکام پکې عام ني احکام عام مدینه منوره کناوی شی موږ یې اکثره وازه د واسو په سلسله کې د قرآن شریف حقانیت د حضور پاک رساله د خدای د توحید بیان او د پیغمبرانو واقعیات ذکر کیږي حضور پاک پیغمبر د نوې اورته د پیغمبرانو بیان کې د پیغمبرانو واقعیات یقینا لشتونې وي بی. او د عبرت هم وي او چونکی پیغمبر علی سلام ماغه مقصد پورا کول او په اړ وانغه د چکم تیر پیغمبرانو نه د موافق او د مخالف او حال خره ذکر کې د عبادت دफार د نورو پیغمبرانو سره سلوک شی ونی دا دعوتا سره متيغه او د اړیغه تابیدار او چکم خوله انجام او واستاده تابیداروم شي نو اړی سره چې دښمنه کړی دی پس تکلیف او ورسونه د اړیغه سره خراب انجام او بد دی وشي نو چونکه قرآن شریف کومه ترتیب دی نه سانانو بحث کوي نو نه خو بد بدلته ذکر کوي په دې سلسله کې نو د موساله سلام مختصره بیان ده به داود او دا سليمان نه سانان بیان, بیان ده ده خطل دی او د سليمان او د بلخیس بیان بلخیس ته خطر کې دی صورت کې معاش به یو باث نور له قومونو ته شان به د توحید او د رسالت او د قیامت بحث بحثه نه عام لا قاعده او دا واقعاتو او دا پیغنبرانو بایان دا پا دی صورتی واسین خدای پاکا علم دا پا مراقب پل سر پمانا دا دی آیا. دا دی دی دا اشاری کلماتی دا خدایو دا رسول الله علیہ السلاة و سلام پا مینس کی دا دی پمانا سکنو پیجی تلک تل دا آیتون د قرآن دی دا راتون چی ده قرآن و کتاب مبین ده اخکل وازح کتاب آیتنا ده قرآن و اخکل وازح کتاب ده ده ده غی صفت ده ده ده ات لوک محصدس ده خدا ده زریه ده هدایت ده راه نمائه ده و بشره او د زیر ده للمؤمنین ده مسلمانان ده ده زیر د مؤمنان ته د جنت ده خلی نعامات و ده خده ده طرفه ده ده او د کافران و ده مسلمان لپاره زه وروځيره سهونو دا کافه دا په اړه نو موږ د تل کا آیات القرآن دا آیاتونه د قرآن دی او کتاب موبین د یو واضح او صاف ستر کتاب آیتونه هدان دارا هنمای دا ته د ذریعہ نه او مشران للمؤمنین زهیره دې د مؤمنانو دا په حال الذین یقیمون الصلاه مؤمن امر مؤمنه ان لپاره چننسکای اذا راهنماي ذریعہ دا چې مؤمن منځ زدا کېدې کتاب منځ درې امه چې خلې د مون تعبير کین یو قیم و نصالامون درې منځ درول لته وي چې په سې او کې روکو کینې سجده ومنځ کې برابر امر کینې او دا بټول اادامو د ښه حال سات نه ډاغه لکه د ښه حال یا د ګاندا یا کالجان خو چان کابلان چې کوي وی دکا غی در اکون اپس ادریگی نا نا خاریاں ادریگی نا دا کوچیاں ادریگی دا سجدون ننز کے برابر کینی نا در اکون اپس نیغنود ادریگی نمونز ای خطا رئی کئی با مون دیگور پس شد لکا تنخل کئی نا لکا پده نخل تا جت نیشتا که فرز صحیح که مونز صحیح که اے مونز دا جون تلارا چموذ چې چا ویټول جن مه اسای د شریعت او چې موذ حتا ویټول جن مه حتا ان لذین یقومون الصلاه اه مومنان د پارا ذریعہ د حیات چې موذ ټیک ټیکو دري او یوتون من د ټون بدنی عبادتونو سره وي او یوتون زکات او زکات ورکه دا د ټون مالی عبادتونو سره وي او همل اخرته هم یقینون ا باخره و ر یقین لری دی خلقو دا پارا زیره دی او دا کافرانو دا پارا صده اغا یرولی کافران سوکتی انداللزین دای اونون بالآخر اغا خلق چی اقن نلری پا خرم زینا لهم آمالهم موخشت کردی دی دی پا نظر کی دی دی عملونا دی تا غلا جواری غلاد آکی شرام نور خبری داور تخشت اختاری اهميام هون وی پای کې سردارو دا سرګردان اوسي یوه نو مې بټک ته رہتے ہیں ذات سوک سکیدا خوړه خشتخ کر من الذین لا یَرون بالاخره اخلقت ایمان لری پاخره زیننا لهم مخشت فاستقرن ویته د وی په کې عمالا هم دا دی عمالینا اغی تحکولی غای فا هم یا ما هم دی پاگئی روز و شب سرگردانو سیم پوردوری خرسوت چرس خرسوت روسیانو سالطان مقصاتن تخریب پاریکو داورتا تول خشتاکاری زکر کئی که دا چاہتا بخ کاری دینا بیخو بینکوالی خودی اوی دا گمرای کردی بیمار اونای کد لذین دا هم سول دا خلک چې دې دا بار باندې دا, دا, دا یاد ده چې څو باندې زما د عاقل دي دغه وخت مسلمانني دا, دا حضور پاکه یانم حضور پاک وی چې او سړی په مسلمان مرضی په اړه اوس دې دې مال تخته یا موټر ته تخته دې تخته دې دغه وخت مؤمنني دا, دا تخریبکار مسلمانان نه د داو اف که سره کافیل نو کداو که چا مردار کونو دنیا او اخرت یې دوا نارپه دا زعملونه دا سې چې د سړي د ځک سره تړلي لکه شراب سک زنا کوو سینما کوو ټلویژن کتل ویډیو فلمونه او وی سيار دابل اغانه جوارکو دامن ری جرم ری. دا دی فد دې په نسپد داړې جرم دی چې هغه زارای مسلمانانه سره دا وندہ فرہسٹر کافر پدی دی چدو سرو کافر په اشار راضی او د مسلمان د تکلیف راځي دا سره کافر دی دا څوکې حمایت ته څوکې مرګري دامن د قشانت دی ان الذين لا ينون بلا شك خلق چې ما نلری پخرا زینا لهم ارمانهم من دي تخست کرنی دوی په نظر کې عملونه د وی تاریخ خپل او عملونه فستحتن وهم یا محون دیگ کې دے که سرگردانه اولائیکا اللذین لهم سوالعذاب داغ خلقتی چی دویده پا رب بدعذاب دے وهم فی الاخرت هم الاخصاؤن دیبه په آخرت که لیر په خسارکی خسارد آده چا میں شده پا رو پا غب مبتلی دو سومی دینشتی حضور پاک تخده پاک دا تسلیده پا روائی چکر دا دیخ کل آیتون دا قرآن نسوک انکار کوي کم چې هدایت ته <مجيه> د مؤمن لپاره او یارا د کافر لپاره نه پرواه ملار. دا د غلوی ځان ته طرفه تابانه احسان دی قران لازم ته د دې په خوشاله او شکر ادا کولو کې مشغول اوسه د دې پرامونه. وَإِنَّ كَذَلِكَ تُكَلفُهُمْ بِالْقُرْآنِ لَيْسَ كَذَلِكَ ۚ رَٰلِقِ لِكِي يَقُوْمَ مِلَّةٌ حَكِيمٌ عَلِيمٌ دا د غلوی ځان په تېحاون د حکمتونو نو ته خدا ته په دې وروي نهمر شکر ادا کوه خپقې غمو خېمو ما ما ته پرې خدای د دې تسالې لپاره د موسی السلام خبره ذکر کړي چې موسی عليه السلام سره سسلو شي داشان دا چې به تاسو سره کېږي غوا دا جام څه شي دی او د دشمنانو یې انجام څه شي وي هغه ستام دا وزل حضورې پاکه چې هغه منافق خبره وکړي یو صحابیو ورې د بهاه رفضان ته مسلمان وي ترې پای حضورې پاکوي د موسی عليه السلام ته د دین اړې تکلیف رسېدل یې هغه صبر کړل دغه صبر دا پاک پاکه حکم نه فاسبير کما صبر او العزم من الرسل ولا تستعجل لهم پس صبر کوله کښه نه مشکل وي درجو اله او پیرمران صبر کړي تلوار مکو ود سدره لپاره حضور پاک ته د موسی علی سلام بیان کړي بی ویس قال موسی علیه یاد کزان تموده قوم تم هغه واقعا چې وی موسی علیه سلام خپل کور ولاو ته اني اناستوناره مولد اور ساعاتیکم من ها خبر زبراونم تاس ته د اور نه خبر او اتیکم بشهاب انقمس یا براونم تاس ته ولم بلا شهاب لمبا کبس ور دکی pore یان لمبا بالا لیت بل لیت نعنکم پسلون شیر چې ګرم شه په تاسو دا اوخته چې موسی علی سلام لاسکار اسکر سترته اوادیه او بیت اوادیه کوم پلاټو مو خرته وی سم پسته اجازه دی دی مدین کیونه او مدین دی او کې مشکور دوم سره دا دا فلسطین لاخاله نو ای زبلارش مصر فلسطین او مصر ميز کې بس نه ریسویز په فقوان ير نو د کستې اجازه تیزم خپل خپل دا دان لا شر نه وې لريخه پلانه ناوي ځان سره ورکه نو طراوانو ساي سينا کې را و يو ځې کې يختنين متکتور شپانه لارم ته روکښوي از اکرنا او غلار و او قاقل <سؤال> او دید بس دیو اتابر ایراروان تی نو تکتور او بیزو ایخ علاقه دا او تکلیف او را د او دفدید نو اش نو دارم تکنید دیسو لین او دا کوئی تور دا طرف او رولید نو دیوی یرد او کچا مسافر او بابل کری زو ارزم بین بلارم معلوم کرم او دیتابر تاوی تدل تناستا یا زبادل او رم او که وره درو ورو هغه او دې دا سيورانه د وور پکا چور پکرا سره هغه ونه د ټوله بنه کارې د لا کداران پښان پاک پیورانه ور او دونه د طرفه اواز چې زه خو دې مونږ نه ني اوونه داسونه دغه کې د ټلیفون کې چې سړی خبرې ووري نه ها واستهونکی خو بل نه ها لیکن از سوکی پلان کهیم این خبری تیلیفونو دا سیده دا شیخ واغمی خود خبره خبری روی برو کهیم و خودای دا طرف خبری بیده دا او ریده دا اونی دا طرف نیم ویزه خودایم او او او که چی تا تسرکم خبری سوکی اغم دا برکت خواهون دیوتم او ار تستگیمو شویلی کهیم دا خودای تجلیبا خودای زاد سوک نشیلی دری پر دنیا ځکه دا ورسته وای شي به چې د پخدامو ملاقات تر 39 ماره کې نوید وي وي خدای تعالی د روانم په تمه نشريندل په دې دا تجلی مثالی دا درانه د نور یو عکس فړې پاک په پا دیونه جوړي او نه ټول نه راو ټولم بل د تخکاری د سامي نو خبره دا اون نه اورایي نو کاله موساالله هلی او موساالله سلام د خپل کور واللهته داسې نووي چې خې ته دکه دا داسې تعبییر سک نه کوي خپل کور والله ته وي انيستناله مای دور ساعتې کوم منها خبره زبرم تاسوته د دا د دور نهسه معلومات لاره معلومات معلومه کوم د خلکو پهواته او آتی کوم بشااب خبر ایا مروڼان تاسو ته یو لږه بالا نه لکم تاسو ته نو چې تاسو په ګرم شه نو مثلا ما جا په خار کې لچ دی وره غره دی اورته نودی د تا وازه چې وي بي ان بور کمن فننا دی هغه سوچ چې په نار کې دی اورګه دی را کې چې سود دی را دا باه قام رنه اکی ملیکی وی او دی دا او رنه اصاره دی یا خدای پاکزان یاده ای چیزا ما زاد تا تا تجلی کرنی دا پاور که نا اغازاد چی پاور که تا تخکاری اغا دا براکت خواهنده او من خاولها حاو چاکیر اده او دیورنه چی سوگدی اغا دی دی پاکپلا با یا استرموشی دی اخی خد که تم دا براکت خواهند شده که چی سوگدی دام دا براکت و سبحان اللہ پاک تخده پاک رب العالی اصید ناچی دا اور خده یا خده پاک محدود اوگانی نو دا خده یو تجلی و عکس او در آنچی پا دیونی غرزول او نه او داونی او ری سبحان اللہ پاک تخده پاک رب العالی سوک اصید ناچی اور تخده او یا خلیتا کور کې آزادات نه غاڼه نو پاک ته څه وای پاک رب العالمین چې رب العالمین دین ته هم مونږ نه دی و چې سنت تجلی وا اسی چې سره داسویل کابلتینا کېله تا ته یې نه کېره ما ښکاره نو دینا کې دا نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه دا شاندې را راکه دا خدای له ځانیا او aka ست ته ښه راځي خو په دې نو دا واز ده اونې نو چې سړی د کوم ځای نه आवाज اوري نه اور سره خبرې کولو ځق دې داونه نه دا خدای کنامو نه دا اورېدله کومار ته په ټلیفون کې دې سړی خبرې مور ته ویه ځا ته یا چې تا ته اور کې تدل کې اغده برکت خاون ده ومن حولها وچاپیل ده دیورنا چه صدی وسبحان الله فاک تخده فاک ورده نور وفبرنا رب العالمین چه رده مخلوقات ده یا موسا یا موسا انهو ان الله زقدین العزیز ده ده غلبه وده قدرته وده تاکت خاون الحکیم ده حکمت نقاون وغلق عصا دیخ ده وقی اس بیغمبر چې په نوم سره خبرې شوې وې دا لخت دی ورځو کله ما راها چې حرکت د لخت ورځونه او مينې دلته احتزو چا ریټو کو نه و منډې واله کان نه جان نکيو تیز ما چې والله مبرن شاخ له په مخ یې په مفهوم نه کړ شي ولن ياكشات نګوروس نن لیک زکایز دها ده مار نفصلې د اميري واځه زها ش روان شو د تخپل خپل سلام تا کړتو موسی يا موسی لا يا فاهو دايال موسلم بي شک نه يريږي زم ما په دربار کې ته ام زمان ياز یعنی یو یرا در گناوی یو یرا دخلی در عظمت او دلویوی دلویو در عظمت یرا خویی چه سم را مقرر نزدیدی دخلی در بار که دخلی نیرا دیاته در گناه او در بلس یرا خونی در بدم نه الا من ظلم مگرچه سب ظلم که چازیاتی کری اغدا قابل قابله او غم سم مبدد لحسرم اغه د زیاتینم پس سنې کیو کی بعد سو فست عام ده نه نه غفور رحیم زب خون کې ده رحمت یعنی yani یا غس چې ما ته پیغمبري در کړ یاره یاره مانا اوس د نه یو کار شی و راغور پس نه دې که زیاتی کړی خدای نه معافي غوسپی اونې چې کړی هغه راځه به خون د مخ کې د پیغمبران یو سړی و جنو کنه لقب فَغَفَرَ لَهَا وَجَلَ وَإِن كَانَتْ عَزِيزَةً تِقْرِ إِلَّا مَنْ زَلَ نَغَارَ كَتَأَنَ سَلَخَ ذِ الشّيْءِ وَزِيَادِي شِوِي سَمَا بَدَلَ حُسْنًا بَعْدَهُ سَيْنِي تِقْرِ پَسْتَایَ او تُوبُ يُخْفَيْنِي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَذَبْخُنْكَ دَغَي پَوَجَم يَا رَزْقِ مَرَام وَأَدْخِل يَدَكَ فِي جَامِعٍ <تحرج> با با دا پروبہ یبا دا تک سپین من غیر سو بغیر د سعبنا صبرګیبنی نو مسبنسی تک سپین باروز ی راما په لکدارات پښان په 3 ساعهات دا په جمله نو نه مخه کې تا قال وزن نخ لنک معجزیدر کوم نه زدا شوي زدا لا شکرون د کیدا په 11 هغله و دا پا زمن دا نهو معجزو کی دی تا تا لارشوس الى فران وادفل یدک داخل کا ننا سلاس با سلاسپل فی جیب کا پا تخرج با با رو با زیده اتک من غیر سوء بغیر دسائد ما فی تسی آیا دا پا جملون نهو دا قدرت نخو کی شوی تا سار. دا پا نهو معجزو کی شوی ان زدادی نوری با اللہ قوم الہ فرعان فرعان تا و ملک و قومی و دا رقام انہم